Och nu mina vänner, knäpp upp direktionerna av nöjet och frimodigheterna att presentera Kanonkungen, Folke Vetti, direkt från Cape Canaveral. Varsågod! Mina damer och herrar, då är jag nog har några minuter kvar innan jag ska skjuta mig. Och då vi inte lär på bra ska jag få yttra några ord om mig själv och min kanon Redan som liten knallhatt så lärde jag mig att skjuta upp saker och ting För det mesta på obestämd tid Under skoltiden hemma i Bofors så brukade vi ibland smita in på kruthuset för att smygröka Ända när vi som vanligt satte några stycken och kallpratade så sa plötsligt rektorn Pss grabbar, det kommer någon, släng fimparna då jag ögonblicket senare passerade tuppen på kyrktornet. Så slog det med plötsligt. Ska man inte kunna göra pengar på sånt här? Jag hade knappast hunnit ta mark riktigt ordentligt. för mamma stod på bron och ropade. Folke var ju förbjudet att ta mark hos grannen. Inåt tvättade du ska bli kanonkung. Sagt och tvättat. Min första kanon den tillverkade jag själv av ett avloppsrör och två gamla barnvagnshjul. Krut fick jag inte använda inomhus. Jag använde mig istället av rep. Ena änden banjade mian, andra i dörrhandtaget Hoppade fot ner i kanonen och ropade Farmor får ni, farmor får farmor får farmor får ni farmor får... Och käringen in och jag det var Det var första gången jag träffade min farmor riktigt ordentligt Men hur det var, tiden gick och jag sköt i höjden Snart tog jag min första riktiga kanon Gården där hemma hade blivit på tog trång Och så för övrigt ut som en gammal Schweizerost Ja, jag hade därför hytt mig på Järvafältet Och där låg jag nu och väntade på smällen <skratt> Allt nog, nu låg jag där, min fader tittade lugnande ner i loppet och så sa han Sköter nu min gosse, och, och då gjorde jag det Pissade sa flög iväg Men oj vad bommade skjutsnättet i Småland Jag hamnade istället passea i Västerås där jag gjorde motstånd i tio år <skratt> Nu nu jag tjänade ihop till den här kanonen, jag kunde nu intensifiera min träning Och snart kunde jag också ta mitt första offentliga engagemang som kanonkung på olika nöjesfält Nu det bara så att det är en typisk långsjuktande kanon, det fanns inget Tivoli som var stort nog Jag kom då på den förträffliga idén att låta avfyra mig från Holmberstivoli i Kiruna Och landade jag på Strömberstivoli i Trelleborg, kunde jag på så sätt utkvittera dubbla gascher <skratt> Denna min skumma trafik upptäcktes nog av luftfartsstyrelsen jag sökte nytt arbete, jag hamnade på Kungliga Postverket där jag hade hand om utvärmningen av postförskott till yttersta havsbandet i isarna, varken bara eller brast. Jag blev populär där ute bland befolkningen som allmänt kallade mig för den levande landbrevkulan. Folk sa att han ankommen som en skap på posten. Eh, det, var, det var förresten under denna tid som jag passade på att konstruera den här behändiga sugkoppen Som fäste galant på vilka plana ytor som helst Det var halter ute på kobbarna Man drattade i och blev fuktig Men tack vare den här sugkoppen Som jag förresten döpte i Desiree, <skratt> Tack vare den så satt jag alltid Schwab i bergväggen och vibrerade Till någon kom och ploppade loss mig Nu var det bara så att en gång mitt över Bromma Så satt jag Schwab i en DC-sjua Fick med mig ända ner till Havanna. Sen blev jag hemskjuten på konsulatets bekostnad. Men jag hade fått ytterligare en strålande idé. Han jag, så kan andra tänkte jag. Och jag håller nu på att konstruera en speciell patronmagasin för gruppresor. Där man lägger turisterna på matarband och skickar iväg dem en hastighet av 36 strömlar i minuten. Vid dessa tillfällen använder jag mig alltid en räfflad pipa. Med tanke på de amerikanska dollargummorna som är nog så skrynkliga i ansiktet. Då är jag ikväll komma att skjuta mig över Sörmland Har jag först att en liten skjutvarning Farligt område, en sektorbegränsad att två linjer dragna från varandra Två distansminuter, syd syd stadshotell Pass på, nu kommer jag Det var en sak till, om ni har någon händelse När ni går hem härifrån ikväll skulle träffa på mig liggande ute i terrängen här Så vad ni gör, rör mig ikket Jag kan vara en blindgångare Framförallt kom inte med någon dum kommentar Som varför ligger patroner och pyser För då smäller det Kontakt. Kontakt. Fünf. Vier. Vier. Drei. Drei. Frei. Zwei. Eins. Eins. Und, Und null. Und so weiter. Und so weiter. <lacht> Jag har hört om det har nu